As ons, dink aan laas zondag, die marathon sessie wat ons gehad het, ek kan Han het dit al gepraat, ek beloof, het sal nie so lang wees nie. So, ja, ek het, in die week het ek een paar gesprekke gehad met mense rondom die onderwerp, en ek het gedink, ek gaan somme daar oor praat ook volgend. En, uh, dit gaan oor ons gedagtes. Jy weet, daar is boek ook, ek dink, Zo so is Meijer boek geskrywe, oor iets van a battlefield of the mind, of iets in. a island. Ek het nog nie die boek gelees nie, maar ek verstaan, as hy, hy kijk na die titel van die boek, dan verstaan ek hierdie concept. Want um, ek denk, elkeen van ons, is op een of ander stadium in ons leven, is ons betrokken by so'n type van uh, strijd in ons gedagtes, met ons gedagtes. En ons kan het nie vry springen, dit, dit is so, dit is daar. En toch, Jy weet, as ek nou kyk na Godse hart vir my, dan verstaan ek dat hy vir my in, in hoopvolle toekomst bedink, hy droom vir my die beste. Maar toch gee ek die ruimte, niks met God te doen nie, ek gee die ruimte vir die vijand om, en ook die sekulare wereld, gee ek geleentheid om toegang te kry tot my gedagtes. En dan op die ene van die dag, dan, dan kom ek in een situasie waar ek stries ek ervaar, spanning ervaar, en het begin alles dier my gedagtes. Dit gewoonlik is dit een klein dingetje, wat dan net eenvoudig eskaleer en groter en groter raak, want jy weet, as ons hierdie dingetje, hierdie klein gedachtekie laat groei, dan raak dit later in, in meewel, het raak in seer, en uh, dan is dit moeilik om dit, om die gedachte uit te kry, want dan vestig die gedachte, jy weet, in ons denken. Nou, Ek vroeg, dalk beleef jy dan so iets. Ek weet nie, ek, ek ken nie jy alkeens so goed nie, maar dalk beleef jy ook op die stadium. En jou, as jy stil is by jyself, uh, beleef jy dalk ook. Goed wat jou pla, goed wat wat stress veroorzaak, goed wat spanning veroorzaak by jou, uh, wat bekommernis is dalk. Jy weet, dit is maar so. Ons sik moet daar, goed, wat klein begin, maar later raak het een groot worry, het raak een bekommernis. En um, hoe hanteer ons hierdie goete, hoe hanteer ons hierdie negatieve, daai gedagtes, wat maak ons daarmee, jy weet, want dit is nie Godse plan nie, dit is juist wat hy wil hee, as jy gaan kyk daarna jy wil, dat die parskuip juist moet oorloop, dat ons nie moet ruimte skep, dat ons nie moet spasie geef dit nie, maar toch is dit so, ons, ons beleef dit, en ons kan dit nie ignoreer nie, ons kan nie ons koppe gaan wegsteek, soos volstrijs, volstrijs speel, en sê maar dit bestaan nie, jy weet, want dit is daar, ehm, um, want, een mens loop in top daar oor, jy bedink dit, um, die, hierdie ding wat, wat nou pla, jy bedink dit, jy loop daarmee, um, en jy oor bedink dit, jy maak plannen, ou maak soms plannen om, om dit op te los, om het uitgesorteerd te kry, en, uh, die ergste van alles is, al die plannen maak er hy gewoonlik help nie, het loop uit op niks. Nou ek sien, as ek nou na die skrif gaan kyk, dan sien ek nogal in Jool, en ek wil hier ons met Soen toe blij, want ek gaan een paar stikke uit Jool uitlees volgend. As ons na Jool sy verhaal gaan kyk, dan ervaar Jool hierdie land, hy beskrywe dit, as hy die, in die opskrif gaan kyk van oorstuk 1, dan praat hy van een springkant plaag en droogte. Dis wat hy dit noem. Die land, die land, is onhevig aan die geweldige droogte en aan die springkantlaag. Ek hees al van vers 1 af, want ek wil hee ons met een parallel kry tussen wat in ons gedachte wereld in die gang is en hoe Joel hier die ding beskryf. Want daar is my parallel in dit. Hy sê die woord van die Heere, wat tot Joel, die sien van betweel, gekom het, hy sê, hoor dit, hoe oudst is en luister alle inwoners van die land, het soeits in jylle da of in die da van jylle vaders plaasgevind? Vertel daarvan aan jylle kinders, en jylle kinders, aan hulle kinders, en hulle kinders aan die volgende geslag. Hy sê, wat die afknyper laat oorblij het, het die trekspringkaan verslimt. En wat die trekspringkaan laat oorblij het, het die voetganger verslind, En wat die voetganger laat oorblij het, het die kaalf vreter verslind, en dan gaan hy aan, hy sê, word wakker, uh, jylle dronkaards en veen, en huil al jylle wijndrinkers oor die mos, omdat dit van jylle mond weggerik is, hy sê, want een sterk en ontelbare nasie, het opgetrek oor my land, sy tande is leeuwtande, en dit kan byt soos een leeuwin, dit hoe hy dit beskryf, En wat ek in die parallel sien is dat, in my gedachte wereld, kan ek met toe te laat, en jy weet in die rakpie praat ons daarvan, dat as jy nou een span, as jy een span wil win, dan is dat drie basis goed wat jy moet reggeen. Die eerste ding is, is jy moet nie vir hulle bal besitgeen nie, terwijl ons nou in die wereldbeker is, jy moet nie vir hulle bal besitgeen nie. En die tweede ding is wat jy moet doen, jy moet hulle ruimte moet jy inperk. Hulle moet ruimte hee om te kan speel nie. En die derde ding wat jy moet doen is, jy moet nie vir hulle tyd gee nie. Jy moet vannacht daar wees. Nou, wat ek hier so sien is, is dat wanneer ons, wanneer ek in my gedagte wereld balbesit gee, dan word ek gee basis um, laat toe, dat die, die gedagte inkomt en ek gee ruimte daarvoor, met andere woorde ek loste daar, en die derde ding is, ek laat nog die tijd ook aanloop, ek bedink dit, dag en nacht bedink ek hy die goed, dan sien ek, hoe dat hy die proces, van afknyper, kiek waar begin hy, hy begin by hy afknyper, dan sien hy na die trekspring kan, van die trekspring kan na die voetganger, en van die voetganger na die kaalfreter toe, en hy sien hoe dat, Hy, en dis is wat ek sien as ek nou na Joyce Meyerse opskrif moet, of na titel moet kyk dan sien ek, dat dit die proces is, dis die battlefield wat daar is, in die mind is om van een ding, na die ander ding na die ander ding, terug te val, terug te val terug te val, en dit gebeur wanneer ek self hierdie goed wil uitsorteer, wanneer ek self die oplossing soek, wanneer ek self dit wil doen Joel praat daarvan as hy sê die laatste vers wat ek gelees het, in vers 6, hy sê, sterk en ontelbare nasie het opgetrek oor my land, sy tande is leeuwtande, en die nasie wat hy van praat, is die omstandighede, is die gedachte van die omstandigheid, en hy sê dan oor my land, en sy tande is leeuwtande, wat is die leeuwtande wat van ons praat, dit is die vrees wat ontstaan uit dit uit. Jy sien die een ding leid naar die ander ding toe. So as ek die omstandighede die ruimte gees, ek focus op die omstandighede, ek gee om besit, ek gee om tyd, ek gee om ruimte, op die einde van die dag, dan sien ek die leeuwtande, en hoe vrees eindelijk die die ondersbouw is, die integrale deel is wat doorloop, door deur die hele ding is vrees. Wat sal gebeur? Jy weet, So, en het het so klein begin, het was een baie klein gedachte geweest as ons verder gaan lees, dan beskryf het het nog verder hy sê die wingerdstok is verwoes dit is die effect daarvan die spuisover, die drankover is ontdrukt aan die huis van die heren sê hy. die veld is verwoes die landbouwer staan beskaam, die oes in die lande is verloore hy sê die wingerdstok het verdor die vijie boom verwelk, die germate, ook die palm en die appelboom, al die bome van die land het verdor, dis in vers 12. Want beskaamd, luister mooi, is die vreegte weg van die mensekennis af. En wat is God sy droom vir ons? Sy droom is vir ons vrede, vreegte en, en blijdskap. Dit is sy droom vir ons. Jy sien in, in die omstandighede, stiel by ons, en jy sien die effect hiervan is dat die, wat hy daar sê, is dat die vreegte is weg dan vers 12, beskaamd is die vreugde, weg van die mensenkund af. Klein dingetje, wat die afgnijper, wat die trekspun kan, verwoes het, en weggevat het van ons, afgevred het van ons af, so dat al geen vreugde oorblij nie. Gee ruimte en tyd aan hierdie goed, en ek loop die gevaar om die oes te verloor. En dan kom Jacobus met die ding, Julle ken al die skrif van Jacobus, en ek het, toe ek die dinge lees, toe, want, want ek sien, dat dit is die omstandigheid, die omstandigheid wil die goed doen, hy wil ons, hy wil alles opvreed in ons verstand, hy wil ons beroof, van die parskuit, wat moet oorloop, want dis is die droom, nee, die oes, die volheid van die oes, dis die droom, wat God het vir ons gedacht is, maar as ons tydruimte, en babes het afgee, en ons denke, dan loop ons die gevaar om op einde van die dag vreegte te verloor. En dan sê Jacobus, hy sê maar, ach dit louter vreegte, as jylle in allerlei versoekingen kom. Ach dit louter vreegte. En dan, dit klink eindelijk, as jy my so dat, dan, dan maak dit nie sin nie. Ach het louter vreegte, as jy gebombardeer word met die omstandighede, met die nies, want het is nou weer die tyd, ek weet nie wat gaan animaal, as mense net hoor, hoe praat mense weer onder mekaar, dan hoor jy weer die stroom van negativiteit, van die wereldrecessie, en jy hoor die, hoe slecht bezigheid gaan, en jy, sien, jy hoor al die goedheids, dit is een stroom van, van negatieve goed, wat inloop in ons, in ons naaseen. En dan kan ek my oor geef, dit. ek kan vir hele jaar nie nies gekyk het nie, maar as ek nou weer begin nies kyk, dan kom ek achter die is dat, elke slag is die selfde dingetje, wat oor en oor gedra word, en dit begint postvat by my, ek het nooit gewet van Malema nie, maar toe het ek nou ook Malema, begint volg op die nies, en ek die histories oorde, en op die ene van die dag, dan, as ek nie persop, dan, dan, dan is daar een ding van, maar hierdie ou moet uitgesorteer raak, hierdie ou moet, jy weet dat hulle moet een plan maak met hierdie ou, en wat is die volgende ding is, is dat daar, daar al kom, en die volgende ene is bitterheid, en so gaan hy aan, jy weet, dus na een ding, is, van die afknuiper, na die stom vrete, na die treksprinte aan, jy weet, so gaan ons af van die lijn met al die goed, totdat hy eventuele, totdat ons gehoekt is aan die gedachte, wat ons dan gevangen geneem het, ons het om gevangen geneem. Nou sê Jacobus, maar ach het louter die vreegte, ons, as hy die goed so na jylle kant toe kom, ach het louter vreegte, hoe maak het sin? Ek wil graag na Gideon weer verwijs, ja, net omlaas aangehaal ook, maar ek wil weer na Gideon te gaan. Ek kom ons gaan kyk goed na Richters, na laai gedeelte weer daar Gideon. Want jy sien Gideon wat in die parskuip sit, Gideon wat in die parskuip sit, sit daar hoekom? Omdat die omstandighede om daar naartoe gevat het want hulle is te bang om uit te kom, hulle het in die berg achter gedeeltes, het hulle sloten gegrawe, en hulle het in die sloten uit hulle weggekruid, en daarom het hulle ook in die parskuip, het hulle die koring uitgewan, hulle was bang geweest om uit te kom, jy sien die omstandighede het omgehoek, dus dis hoe kom hy daar was, dus hoe hy daar onder was, as ons kijk na, na, na Richters, Richters 6, daarby vers 2, kijk een bykie waar daar staan, en die medianiete het die oorhand oor Israel gekry, van wie die medianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaakt, wat op die berge is, en die gate in die bergvesting. Sien, daar staan hy skrif, vers 2. Hulle het met andere woorde weggekruid. Hulle was vastgevang met die gedachte van vrees vir hulle mense. Sel is wat dit beskrywe is, nou wat ons nou net gelees het, van Joël ook. Die mense wat die land oorgevat het, wat ingekom het, met die leeuwtande, sel is die oorheesel. Maar hier is een verskil in die benadering en die antwoord wat hier so gegeven word. As ons gaan kyk na, na Gideon verder, dan sien ons dat die nasie wat die Mirianite, as ons verder gaan lees, dan sien, jy sien, die, die, die Mirianite was so baie, hulle kamele was so sand in die see gewees, so baie was hulle gewees. Jy sien die springkane, hier die concept van baie, van van wat ons oorweldig het, die omstandighede wat hulle oorweldig het, die volk is oorweldig dier die omstandighede, en dan sê in Richters 6 vers 11, so hy bekende skrif, en ons gau daarna toe blaai, toe die engel van die heren gekom, en gaan sit onder die terpentijnboom, wat by Orpha staan, wat aan Joas die abresiet behoort het, terwyl sy sien Gideon die hy skoring uitgeslaan in die, die parskuip, om dit in beveiliging teen die medianiete, om dit te beveilig tegen die medianiete. En dan vers 12, en die engel van die Heere, het dan om verskynend voor hom gesê, die Heere is met jou, dapper held. Die sit die ou in, in die omstandighere, en hy sê, die Heere is met jou, dapper held. En dan gaan hy verder in vers, vers 14, uh, ons ken daar ene ook, die is daar vanaan, toe draai die Heere naam toe, en sê, gaan in die kracht van jou, en verlos Israel, uit die hand van die medeaniete, is dit nie ek, wat jou stuur nie, vraag die heren, maar hy vraag hom, ach heren, waarmee sou ek Israel verloos, kyk my geslag is die swakste in my nasse, en ek self die geringste van my familie, dis hoe hy hom self sien he, hy sien hom as die, as die van die geslag van my nasse, van die stam van my nasse is ek klein, en dan is hy nog, van die geringste is onder die geringste geslag, is hy nog, Toen sê die Heere vir hom, ek sal met jou wees, so dat, oor daar, so dat jy die medianiete soos een man sal verslaan. Don't nie vir jou een nie, dat hierdie ou, wat, wat hierdie mind, het, wat hierdie mindset het van hierdie medianiete, hierdie baie mense, hierdie moeilikheid wat ons het, hierdie omstandighede waar ek is, en hier kom God na hom toe en hy sê vir hom, kom uit en hy noem hom en hy sê, gaan, en verslaan die mense, gaan verlos my volk van die mense self, die wat lyk soos die sand in die see, so baie is hulle, soos een man sê, hy, gaan jy verslaan, jy sê, wat ek waarnem, die so van Gideon is, is dat, hy het tot op daai stadium, het hy tyd en ruimte gegeef, vir die gedachte, van die medianiete, van die omstandigheid, toe God met hom gepraat het, en God het vir hom in hierdie motivering gegeen, hierdie hoop gegeen, het hy tyd en ruimte, as hy daar vanaf verder lees, dan sê hy sien, hy was nog hier en daar een beetje skrikkerig, hierdie ou, hierdie gedeon, maar hy tyd en ruimte begin geë vir Godse gedagtes. Want wat was Godse gedagte? Is dat, hy sy volk moet gaan verlos van die medianite. Dit was Godse gedagte, dit was sy plan. Een nieuwe stel van denke. En hy geën ruimte en tyd vir Godse plan. Maar wie jylle nie, Gideon het die kese gehad daar. Gideon het die kese gehad om te bly sit by die parskuip en gesê, God, maar terwijl die engel met hom praat, kan hy het vir die engel gesê het, mama, ek gloed het nie. En hy kon sy rug gedraai daarop. Maar hy het gegaan en hy het gegloe het wat, wat God vir hom gesê, dat het wel sal gebeur. En ons sien dat, die verhaal verder ken ons, hoe dat Gideon aanvankelijk met baie mense, en soos die mense uitgedinrak, met een baie klein groepie mense, en die eerste van alles is nie, hierdie klein groepie mense het eindig nie een vinger verhoor nie, en jy sien wat Godse plan is, met omstandighede, is dat daar nie mense hand in die opheffing van omstandighede is nie, is so duidelik nie so. is dat, want God het hulle in sy handen gegeer, hulle het eindig mekaar uitgesorteer, hulle het mekaar doodgemaak, hulle het mekaar vernietig, in die proces, proces, In die omstandighere het omself opgeklaar. Sonder, dat Gideon eindelijk enig iets gedoen het. Behalve om sy hart te gee. Behalve om gewillig te wees. Behalve om die heilige koeie te slag en die stompe af te kap. Behalve dit. En omself te gee vir God. En vir Godse gedagtes. Uit die parskuip gedagte, Godse gedagte te vat. En daarmee te loop. Mense, dit gaan alles oor tyd en ruimte. Dis waar oor dit gaan. Spaasie wat ek gee tyd wat ek afstaan, aan dit, aan die omstandigheid, ek sien dit so duidelik, ons lees ook, en ek wil ons met blaai na nummerie 13, bekende skrifte hier jylle, nummerie 13, so bykie terug in die, in die bybel, ons werk nou bykie terug, <laughs> um, en ons sien hier so, jy sal het in nie, he, die verhaal van, van waar Mooses opdracht gekryd van God, en God het vir hom gesê, Moses, die leiers van die verskillings van mijn vader, ouwens, en stuur hulle in, kan aan toe, om in die land te gaan kyk, te hulle gaan kyk hoe die land, die beloofde land, en hy, en hy haal hier die ouwens uit, en hy stuur hier twaalf mannen in, om te gaan kyk hoe die land, en hulle kom terug, twaalf mense kom terug, hulle het allemaal die cellen goed geseen, hulle kom terug, en, kom ons lees goud aan, wat sê hulle vir mekaar? vooral in, is nou in nummerie 13, vers 27, en hulle het om vertel en gesê, luister wat sê hulle, ons het gekom in die land waar hy in die ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en jening, en dit is sy vruchte, maar die volk, maar, nie nee, daai maar, maar die volk wat in die land woon, is sterk, en die stuurde is versterk, en die baie groot, En ons het daar ook die kinders van die Enakite gesien. Die Amalekite woon in die Suidland, maar die Heetite, die Hebrusite en die Amorite, sy so woon in die gebergtes, en die Kananite woon by die see aan die kant van die Jordaan. En toe het Kaleb die volk stilgemaak, ten oor Mooses en gesê, laat ons geris optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorwelwig, Hulle het die sel goed gesien, hulle het die sel omstandigheid ervaar, nee, van die die grootheid en die sterke en hoe groot die ouwens is, hoe mooi die land is en al haar goed, hulle het alles ervaar, die omstandigheid waar hulle in was. Maar hulle kom terug met twee verskillende verhalen, die een ouw sien die ding so, tien van die ouwens sê, die ouwens is te groot, hulle gaan ons, ons, ons hoef nie eerst te gaan, die ouwens. En twee van die ouwens sê, ons sien kans vir hulle. En dan sien ons verder, maar die manne wat saam met hom op, opgetrek het, het gesê, ons kan nie tegen die volk optrek nie, sien as die ander tien, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan in slechte geruchte, het hulle dan slechte geruchte onder die kinders van Israel verspreid, oor die land wat hulle verken het, die het gesê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is een land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesê het, is groot manne, Ons het daar ook die reese gesien, die kinders van Anak, en die reese afkomstig, en ons was so springkane in ons oor, so was ons ook in hulle oor gewees. Kiek, hoe sien hierdie ouwens, hulle self, hulle sien hulle as die springkane in die ouwens oor, as ouwens wat inlik niks beteken, nie, as wat niks werd is nie. En dan gaan ons oor na, na oorstuk 14 toe, daarby vers 9, Want Jooshua en Caleb was nou moeg van die story gewees, van die negativiteit wat hulle gehoor het van die ander tien ouwens af, hy die gerichte wat in die volk ingegaan het, en Jooshua en die sien van Nun, en Caleb die sien van Jafinai, twee van die wat die land verken het, het hulle kleren geskeer, en die hele vergadering van die kinders van Israel toegesprek, en gesê, die land wat ons deurgetrek het, om te verken, is buitengewoon een goeie land, as die Heere en Welba aan ons het, sal hy ons in die land inbring, en dit aan ons gee, een land wat oorloop van melk en ening, vers 9 vooral, wees net nie tegen die Heere opstandig nie, en wees jylle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spuis, hulle beskutting het van hulle afgeweik, en die Heere is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie, sien jy die ouwe so, besluit die kese wat hulle gemaakt het, toe hulle die sien, al toal van die sel goed gesien, die sel omstandighede beleef, maar die kese wat, wat die, die twee groepen gemaakt het, is twee uit een lopende kese. En hulle sal die land misloop, as hulle moes luister na die tien ouwe wat gesê het, maar ons gaan nie daar nie. Hulle sal die vrede, hulle sal die blijdskap sal hulle misloop, as hulle gekies het, om nie te gaan nie. Want waar het die kracht van hierdie ouwens, waar het die kracht van hierdie twee, wat gesê het, hulle is ons spuis, het hulle dit gesê omdat hulle goed en groot en sterk was, hulle dit gesê, as we mooi gaan lees van, van Joshua, dan sien ons die pad wat Joshua geloop het, sy naam is eindelijk Hosea, maar Mooses het vir my naam gegeen Joshua, as gaan kyk na waar hy was, waar hy ook in die tent gesit het, en ook beleef het wat Mooses beleef het, met andere woord het die woord het van God beleef het, dit is wat sy kracht was, dit is wat hy omgevat het, die keeses wat hy gemaakt het, is gebaseerd geweest op, op dit, en, ek sê net nie, soos Joshua en Kaleb en Gideon, staan ons ook, in die omstandighede, want hy, oh, ons oh, daardie tijd moes het baie erg geweest het, het was vleeslik, het was werkelijkheid, het was realiteit, die, die ons het hierdie, hierdie geweldige tegenstand gehad, en hy moes besluiten gemaakt het, hy moes keeses gemaakt het, om te kies, gee ek kans, gee ek ruimte vir die gedagtes van van ondergang van, ons sal dit die maak nie of gee ek tyd en ruimte vir Godse gedagtes want wat was Godse plan? Godse plan was hulle moes intrek in die beloofde land hy sê ek het hulle gegee aan my volk so hy wil hulle laat intrek in die beloofde land niet so wil hy ons ook laat intrek die die gees laat intrek in die van ons gedagtes en die perspek volmaak. Dan wil ek, volgende ene wil ek ook aanhaal, na verwees, en ek wil ons met blaai na kronieke toe, twee kronieke, 16, en die manse naam is Joosafat. Die sien, die ergste van alles is nie, as, as ons nou, een vergelijking maak, tussen, wat die die mense beleef het, Joosafat, en die die mense beleef het, dit is oud testamenties nie, en uh, ons wat dit in die nieuwe testament is, ons, uh, feit die die goed nog steeds vandag, Die gedachte van, van uh, dat ek gaan het self uitgesorteerd krijg, die omstandighede, die focus, die tijd en ruimte wat ek daar anspandeer en alles. Uh, dit is so goed soos, en ek stel het myself voor is om my bokshandskoene aan te trekken, lucht te gooi in die meer, en ek stoe en ek bekleid teen die in die skade weet nie meer. En ek slaan, en ek slaan, en ek slaan, en maar daar gebeur niks. En dit is hoe ek het ervaar in my denke ook, in my geestlewe, in my denke, ervaar ek ook met soe. Ek kan so roeie met hy die gedagte is van, maar dit kom nergens nie. Die bekommernis kom nergens nie. Al wat ek doen is, ek maak my net moeg in die proces, en ek moor stuikt. Dit is wat ek sien, wat ek opoffer. Want ek slaan nie heel tyd tegen die meer, ek slaan nie heel tyd in die lig as ek met hy die goed bezig raak, met hy die gedagtes bezig raak. Ek sien ons in 2 Koronekis 16 vers 9, ons ken hy skrif baie goed, dat die oor van die Heere doorloop die hele aarde om diegene krachtig te ondersteun, wie sy hart onverdeeld op omgerig is. Jy sien, in, in, die, in die strijd, nee, is die, die gees van die Heere is daar, en hy wag en hy wag om ons krachtig te ondersteun, in die saak, in die liewe is, in die omstandigheid. Hy wil ons support, hy wil ons ondersteun. Jy sien, en, maar nou, jy sien ons, Joesafat is een man wat, Ek goe die Heeresse oor die aard door loop en hy het die man gevind. En hy lees ons al van vers 1 af van oorstuk 17, 2 Korinike 17. En sy sien Joosafat het in sy plek koning geword en hom versterk teen Israel. En hy het een leermacht in al die versterkte stede van Juda geplaas en wachtpost in die land Juda opgestel. En in die stede van Ephraim wat sy vader Asa ingeneem het. En die Heere was met Joosafat, want hy het in die vroere wee van sy vader David gewandel, en die baals nie gesoek nie. Maar die God van sy vader gesoek, en in sy geboe gewandel, en nie gedoen soos Israel nie. Daarom en die Heere die koningskap in sy hand bevestig, en die hele Juda het aan Joosafat geskenk gegeen, sodat hy rykdom en eer en oorvloed gehad het. En sy hart het moedig geword, in die wee van die heren, en verder, het hy die hoogtes, en die heilige boomstamme, uit Juda verweider, hy sien, dit is, dit is Joosafat, wat, wat anders geargumenteer het, wat anders gedink het, wat nie tyd en ruimte toegelaat het, vir die, vir die baal, en vir die boomstamme, heilige koeie, en heilige hoogtes nie, hy het nie tyd toegelaat daarvoor nie, vers 9, en hy het in Juda onderrug gegee, met die wetboek van die Here by hulle, en al die stede van Juda rondom, en onder die volk, onder hulle gegee. Maar dan wil ek, ons moet bykie aanblaai uit in kronieke, jy sal onthou nou, na die 2 kronieke 20 toe. 2 kronieke 20. En nou sien ons hier ding. Hier kom ook een aanslag, een omstandigheid op Jozef vatse pad. Ek lees daarvan vers 1 af 21. En daarna die kinders van Moab, en die kinders van Amon en saam het hulle een deel van die meniete tegen Joosafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Joosafat berichtbring en sê, daar kom een groot menigte tegen u, van ander kan die see van Edom af, en kyk, hulle is in Haasie Sontalmar, dit is in Gede, het Joosafat vers 3 bevrees geword en sy aangezig daarop gerig om die Heere te soek, en hy het oor die hele Juda, een vastlag uitgeroep, hoor net nie so, die omstandigheid het gekom, op Jozef vatse pad, en daarin het sy, sy besluit was, hy geef tijd en ruimte vir God, en hier kom hierdie ding, op sy pad, nou hierdie ouwens wat aan, hierdie menigte, klink soos na Joel, het klink na Gideon, het klink na Joesha, hierdie menigte het aangekom, en wat doen hierdie ouw, en dit is, is een beginsel van ons allemaal, is dat daarop, en, en Jozef het bevrees geworden, en sy aangezig, daarop gerig, om die Heere te soek, sien jy, die reaksie, as die omstandigheid kom, nie te focus, nie te kyk na dit nie, en nie vastgevang te raak, die dit nie, maar om sy kop weg te draai, dit is een beginsel nie, om my kop weg te draai, en die aangezig van die Heere te soek, en dan sien ons, wat die effect daarvan is, kom, kom ons lees gil verder, want het is my so greidste te nie verder, ek wil hee ons moet lees, uh, ek gaan nou nie al die skrif lees nie, kom ons kyk na vers 12, van uh, 2 Korinike 20, vers 12, Onse God sal in die teen, hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen kracht, die in die groot menigte, wat die in ons gekom het nie, en ons weet nie, wat om te doen nie, maar ons oor, is op jy. Ek sien, hier is nog een beginsel, van as die omstandigheid kom, as die teleerstellings, die bekommernis, as die goede kom, wat is die reaksie op? Ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie wat om te doen nie. Ek gaan nie een bokshanskoene aantrek, en self, die ding weer uitsoot nie. En 2 vers 14, en toe kom die gees van die heren in die midde van die vergadering op, Je ja, hasiel, die sien van Zachariah, die sien Benaiah, die sien van Jethel, die sien van Matanja, die lefiet uit die kinders van Asaf, en hy het gesê, luister allemaal wat uit Juda is, en inwoners van Jerusalem, en jy, koning Josafat, so sê die Heere aan jylle, wees nie bevrees, of verskrik van wie jy die grootmenigde nie, want die strijd, is nie jylle saak nie, maar is die saak van God. Jy sien in die reading van, dit is nog een beginsel, is dat die strijd, In die geestwereld is nie ons strijd nie. Ons kan nie in die geestwereld hond daaraf maak nie, Al wat ons doen is, ons sit ons net self dieper en dieper in die, in die warm water en in die moeilijkheid. Joshua, Kaleb, Gideon, Joesafat, ek en jy, ek dink, ons het allemaal een ding ingemeen, en namelijk ons is allemaal het te doen met verdrukking, ons het allemaal te doen met versoekinge, ons het allemaal te doen met omstandighede, ons het allemaal te doen met die bekommingis van, hoe gaan ek die ding hanteer? Joosafat het bevrees geworden, het is menselijk, dat ek ook bevrees gaan word, ek ook in een situatie gaan kom, waar ek nie weet wat om te doen nie. Maar die beginsel van, waar draai ek my kop nou in? Vir wie gaan ek nou tijd geef, wie gaan ek ruimte geef, om om die saak te hanteer. Nou, kom ons gaan weer naar Joel toe, maar nou wil ek naar Joel die tweede hoofdstuk toe gaan. In die eerste hoofdstuk is die ding beskryf van die moeilijkheid, van die omstandigheid. En nou in Joel 2, daar gaan vers 21 af. Kom ek lees geveelde daar, Wees nie bevrees nie oor aarde. Hy praat eers hier met die natuur, en dan praat hy En dan praat hy met die mens. Hy sê, wees nie bevrees nie oor aarde, juig en wees bly, want die Heere doen groe dinge. Wees nie bevrees nie die dieren van die veld, want die weivelde van die woestijn spruit uit, van die bomen draal hulle vruchte, die vyeboom en die wangetstokke lever hulle draag. Daar was het net toe gepraat van, hulle is afgevred, hulle is stomgevred. En dan kom hy, en dan sê hy in vers 23, en jylle kinders van Sion, juig en wees bly in die Heere jylle God, want hy gee jylle die leraar tot gerechtigheid, en laat op jylle neerdaal die reen, die vroereens en die laatereens soos vooreen. Hy sê, dan sal jylle doorsvloere volkoring wees en die parskype van mos en van olie oorloop. Hy sê, en ek sal jylle vergoed die jare van die treksprong kan, die voetgange, die kalfreter en die afgnuipere. My groot leer mag wat ek tegen jylle gestuur het, dan sal jylle oorvloedig eet, en versadig wees, in die naam van die Heere sal jylle God prijs, wat wonderbaar met jylle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie. Hy sê, ek steef jylle leraar, vir die mense, ek steef jylle leraar tot gerechtigheid, en hier is ander beginsel in ons, en ons wat al dier die pad is, ons wat in die pad loop ook, en ons, ons verstaan nie, hoe dat, as hierdie omstandigheid, in ons, ons raak getrep, ek, ek verstaan, ons raak getrep soms, en vastgevang in die mind van ons. Maar die lekkerte is, in die Nieuwe Testament, nie so voorspelheid dit wat het gebeur in die Nieuwe Testament, van die leraar tot gerechtigheid, die Heilige Gees, die Geest van God, wat by ons is. Je weet, en is nie nou nodig om ver te gaan soek nie. Je weet, God is nou by ons, hy is nou in ons. So, die lekkerte is om ons maand net te kry en om tyd en ruimte te gee vir hom, vir sy gees, wat ons wil onderrug. Want, waar onderrug die leraar tot gerechtigheid ons? Hy leer ons om te verstaan wat is ons stand vir God. Wie is ons in Jesus Christus? Hy leer ons om gesag te verstaan, om autoriteit te verstaan. En in hy die situasie, in die omstandighede, om op te staan, nie in ons eie kracht nie, maar om te staan in die naam van ons vader en van sy Seen, Jesus Christus, om in die naam te spreek oor goed, oor die omstandighede, oor die probleme, staan, en, en tyd en ruimte te gee vir Godse woord. Ek sê, na by jou is die woord in jou hart en jou mond. En dan sê ook vir ons, hy leer ons ook um, ons kinskap, hy leer vir ons wie sy kind is ons, hy leer vir ons Wie is ons pa? Hy leer vir ons dat ons koningskinders is. Ons is kinders van ons pa is die koning van die, van die wereld. Hy sien, en in gees is daar niks wat ons kan wen nie. Want die vijand wat in die geesreelum vandag nog omself manifesteer is uitgesorteerd 2000 jaar gelere. So daar hoef ons nie bokshandskoene aan te trek en om te probeer feit tegen die omstandighede nie. Ons hoef nie te fight tegen die verdrukking nie in die goed nie. Jy sien, daarom sê Jacobus, het, ach het luidere vreegdaas in die goed kom, want dit is nou tyd om te perform, nie ek nie, dit is nou tyd vir God om te perform, in termen van uh, dier my my gees, my denken te verander, so dat ek daai oudenken verplaas, so dat dit verplaas kan word. Maar jy sien, ons het nodig om om geconfronteerd te word uh, en ons met die confrontatie vat, nie ons as mens, as, as ek nie, maar in, in die gesag wat God my gee, moet ons die confrontatie vat en het aanspreek. En op die manier word die, die oud-denke vervang met die nieuwe denke, want hy gaan ons nooit te leer stel wat nie, hy stel ons nooit te leer nie, want die oorwinning is klaar behalwe ons, het is klaar. Dit is een oonscheinlijke, ek sê vir julle, hierdie, hierdie bedrog van die vijand van omstandighede om, hulle, weet, om ons te bombardeer met julle goed, dit is eindelijk net een leedop, dit is soos die brilende leeuw, hy bril soos een leeuw, maar eindelijk is daar niks, het lyk of hy tanden het, maar hy het ook nie tanden nie. Maar die vraag is nie, is hoe kan ons, en ek wil daarmee afsluit, want is kritis nie, as ons gaan kyk na buitenkant toe, na die wereld daar buiten, ek, ek werk met mense, met jong mense, en wat ek sien nie, is dat daar is een gebrek aan hoop by ons mense, vooral in ons land, ek, en ach, dis OC ook, ek vroel, die, die, die moeilikheid wat in Londen was, in Engeland was, waar kom dit vandaan? Dis mense wat hoopeloos is, hulle het geen hoop nie, al wat hulle nou kan doen is, nou moet hulle selbe manier wat, wat geld en en nou gooi hulle aan die ouwense bezigheidstuk en hulle besteeel aan mense. Dit is omdat ons sit met die generatie en ek, ek vat in Zuid-Afrika, ons sit met die generatie van jongmense wat hoop nodig het. Maar waar kry hulle hoop? Waar sien hulle hoop? Peter, uh, in Petrus praat hy daarvan. Hy sê wees perhaad dan so dat in alle opzichte gereed kan wees en om rekenskap te geef van die hoop wat binnen jou is. Ons kinders verwacht het van ons, ons kinders soek hoop by ons. Maar hy help nie ons verkeld vir hulle nie. Hulle wil het sien by ons. Hy sien hulle wil sien hoe, hoe spreek ons die omstandigheid aan. Hulle wil sien hoe reageer ons wanneer daar moeilijkheid is. Wanneer dit nie so goed gaan met ons nie. Wat is ons optreden? Wat, hoe let geld ons onszelf in daai situaties? Dit is wat hulle soek. Vandaagse kinders, ons soek nie meer, weet ons babyboomer generatie is daai generatie wat Ons het gehoord gewoord in die ere waar pa sê, doen dit en doen dat, en dan doen ons dit. Maar as ons gaan kyk na die exen van al die eigen generatie, dit is nou die oudens wat gebore is in die, die 80er jare, en tot die 2001 rond, dit nou die, die eigen generatie, as mense nou hulle gaan kyk, hulle praat ook nie meer van teen ages nie, hulle praat ook van screen ages. Dit is nou die oudens wat net voor screens is, Jy weet, dit is al wat hulle doen. Hulle, hulle, hulle associeer hulle self met screens, met cellfone, iPods en al die goede. Weet, in daai generatie, soek hoop. Um, en hulle soek het werkelijk, hulle soek, hulle wil het sien. Hulle wil nie vertel woord nie. By hulle is een ding van, van skynheiligheid is by hulle issue. Van ek sê so, maar ek doen so. By hulle is het een kwestie van, hulle wil sien, hulle wil nie hoor nie. So, hoop, is die ding wat mense soek. En um, waarvoor geef tyd en ruimte my gedagte is? Dit gaan bepaal of mense hoop gaan sien in my of nie. Jy sien die ding is, ons kan, is een bekende ook klies maar weet jy ook, waar is dit, om te reageer of om te reageer? Ek, jylle ken die story van reageer, en ek, ek gaan nie eens daarover praat nie. Maar, om te reageer in die situasie, dit is eindelijk waar by ons vluitkom, om te reageer, om sy naam te spreek. In elke situasie, om die probleem by sy voete te kan heerset. Ek praat gister met my sien ook, weet, en het met een toets nou baie goed gegaan, en hy is diep in die as oor die toetspunte. Het is so asof hy sê maar, dat hy is een mislukking, hy voel dat alles een mislukking is. Je weet, en om, om, die, om die mindset te krijg, om, om af te kom van dit af, moet nie die ding tyd en ruimte gee in jou leven nie. Je weet, as jy die ding tyd en ruimte gee, dan vat die veel af. En dan begin het, weet, by die springkane, soos in die generaties af, en hulle vred het einde van die dag, dan is jy op die situasie waar jy moedeloos is, waar jy sonder moed is, maar om sy naam te spreek, wie hoe hoeveel kracht is daarin, om sy naam te gebruik oor die situasie, wie jy ken dit, en wie jy waarna kom het op die einde van die dag, en dit kom weer terug na een ding toe, en dit is namelijk om tyd te spandeer met die woord, want hoe voller ek is van die woord, hoe meer paraat ek is met die woord, Nee, hoe makkeliker is het, en hoe, hoe lekkerder is het, as die goed met jou toekom, dan raak het eindelijk een challenge, van, maar die, die woord sê dit so, uh, onmiddellik, as ek tyd en ruimte, genoeg tyd en ruimte, vir die woord gee ons, dan, dan gaan daar soveel woord wees, dan gaan soveel van hy die informatie wees, van die waarheid wees, dat as hy goed te kom, sal ons dadelijk weet, sal ons onmiddellik weet, dit pas nie, Dit strook nie met wat God sê nie. En dan is het so makkelijk om net eenvoudig die gedagtes net te laat gaan. Onmiddellik is hulle weg. Het is soos een pijl wat kom, maar hy rekus sy net eenvoudig weg. Hy vind geen ingang nie. Maar as ek nie gevul is met die woord nie, en ek, daar ruimte vir die gemeente saad, of as ruimte vir die verkeerde saad, dan gaan hy in, soos Babers het wat verloor is, gaan in, en nou, gee ons genoeg tyd, ons gee genoeg spaasie, ons gee genoeg ruimte, en die ding raak groot. So om te regeer beteken, uh, om standbind in te neem, volgens wat Godse woord sê, en om saam met hom te stem, vir wat hy sê. En uh, ek wasschaal in die skrif, jylle ken het ook in 6, dit is so waar, dit is een beginsel ons, die ons, Deutonomeum 6, daarvan vers 6 af, waar hy vir ons verduidelik, Dit uh, is God wat self praat daar. Hy sê, en hy die woorde, wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Hy die woorde, wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp. Wat woord is dit, wat hy hiervan praat? Dit is die waarheid, dit is Godse woord, Godse spraak. Dit is die woord wat hy hiervan praat. Daie woord, wat geopenbaar is aan jou, door die geest van God, wat vastgemaak is in jou, dit is nie een twyfelachtigheid nie, dit is nie een wonder of het so is, nie is een weet van, ek is zeker al van, ek weet het, dit is die woord van geloof, wat in ons harte is, nee, dit is die woord, hy sê, in hierdie woorde, wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet het, jou kinders inskerp, en daar oor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan le, en as jy opstaan, jy sê nie. Vul jou met die woord. Maak seker dat jou kinders, dat jou vrou gevul word met die woord. Dag en nacht, zelfs as jy opstaan. En dan ook moet jy dit as een teken bind op jou hand en het moet as een voorhoofsband tussen jou oor wees. En jy moet het op jou deurposte van jou huis en op jou poek te skrywe. Het is nie so oorals dat goed vast wees. En uh, hoe meer dit vast is, hoe meer konkreet het is, hoe meer werkelijk dit is in my leven, hoe makkeliker is het vir die, vir die vijanden, om hulle het te laat gaan. Daie peile gaan net eenvoudig, net recuse, recuse, recuse, recuse. Geen peil gaan inslag vind, en gaan indring, en ruimte en tyd kry by my, as ek my opvul met Godse woord nie. So dit is, ek wil net afsluit, ek het, ek het net al gesê, ek wil afsluit, maar hier is een eind wat ek net nie wil, wil nalaten, en dit is namelijk, is dat, as kinders, as mense, hoop soek in ons. Hulle soek zekerheid. Hulle soek hoop, hulle soek zekerheid. En al zekerheid wat ek en jy heet, want hoe die wereld daar buiten is, oonschijnlijk baie onzeker. Dit is, is onzeker. Ons weet nie wat gaan gebeur, termen van die politiek en van wat, wat, wat, al die goed. Nee, maar waarvan is ons zeker? Waarvan is ons zeker? Ons is zeker van sy naam, sy naam wat bo elke naam is, nee, Ons is seker van sy woord, dat dit die waarheid is. En dan sê hy vir ons in Psalm 7, vers 4, hy sê, verlistig jou in die here. Verlistig jou in die Heere. Wat hy in het daar sê, is verlistig jou in die woord. Verlistig jou oor wat hy sê van jou. Verlistig jou in die gerechtigheidswoord van jou. Wat hy spreek oor elk van ons. Verlistig jou daarin. So, in andere woorde, hoe meer ek my daarin verlistig, hoe seker dit raak dit. Ons is zeker van sy woord, van sy waarheid Ons is ook zeker van sy gees, Van die leraar wat die goed vir ons openbaar Wat vir ons ook Wat vir ons het duidelijk maak Wat vir ons inplant En dat het vir ons, dat het die deel word van ons Jy sien, Het is zekerheid daar En ons is zeker van sy liefde Van sy vaderskap van wie hy is Jy sien, Ons is zeker van sy liefde Wat ons toevou in sy beskerming In sy voorsiening, en sy geneesing, die pakket van sy liefde wat ons toemaak, ons is seker af van, en as, as ons daai sekerheid het, dan is dit, die, dit is wat die wereld soek buiten hulle soek daai sekerheid, ons kunnen soek dit by ons, ons maak u oor toe, vader dankie vir die woord, en wat ons vanochtend ween het, kan besef dat, iets ons ten volle toegeris, daar is niks, waar ons tekortstaan, en dit wat hy vir ons dier die Seen bewerk het, hier, waar ons hoef achter te staan, en te sê, maar ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie. Hy vir ons allemaal die lewe en oorvloed bewerk dier die sterwe van die Seen, en het hy ons oorgebring van uit die macht van die duisternis, oorgebring naar die liefde van die Seen, die koninkrijk daarvan, wat binnen in ons is. Iets so nabij gekom, wat die binnen in ons is, in ons mond, in ons hart is vader. En daarom is het, is het so onnodig, jyre, ons besef het volgend jaar, so onnodig, om te gaan roei en stoei met die goed, wat van buiten afkom. Goed wat vir ons bekommer, goed wat vir ons, die neergedrukt maag, goed wat ons pla, goed wat ons spanning gee, goed wat ons stress gee, dat het so onnodig is, dat ons moet stilstaan, by die goed vader dit is ons hart hier is ons begeerte hoop om, om meer en meer en meer van u te wil leer en dank u dat u staan om vir ons te leer dier die geest dank u vir die week wat vir ons voor u met al sy uitdagend dat ons die hoop kan wees vir die mense daar buiten, dat ons die zekerheid kan wees vir mense buiten vir ons gezin, vir ons kinders wat het so nodig het gedag dankie dat u ons ten volle toegeris het, en ons eer die dag voor ure, dat ons ten volle toegeris is, om werkelijk waar ure paraat te wees, en om op die rechte tyd rekenskap te geef, van die hoop en van die sekerheid wat binnen in ons is. Ons bid het alles in die naam van die Seen. Amen. Ek weet nie of daar enig iemand is van jullie wat een woord het nie, wat een kommentaar wil lever of iets sê, wat, wat gesê is volgend nie. Maar ons, uh, ek seen julle met, met die, tyd en ruimte, vir Godse woord, en uh, om paraat te wees, wanneer daar van ons rekenskap vereis word, van die hoop, en van die zekerheid wat binnen in ons is.